Negyedik fejezet A fekete folyó Hosszú, végtelennek tetsző út után megérkeztünk az Amazon egyik mellékfolyójához. Nem sokára különös vadlátványtáról szemünk elé. A folyómedre kezdett összeszűkülni a két oldalt mindig felmagasodó sziklás part között. A folyamsodra egyre erősebb lett, a sziklák valósággal sziklafalakká váltak, és sötéten, bajuslatúan meredeztek a partok. Még sohasem láttam hasonló gyászos, tája. A kiugró sziklapárkányok egyes helyeken szinte boltozatot alkottak fejünk fölött. Most már megértettem a fekete folyó elnevezést, amelyet a fiatal indián emlegetett. Bárkánk ott úszott az ismeretlen ország kapujánál, és én minden idegszállammal éreztem, hogy olyan kalandok felé vitorlázunk, amilyeneket ember még nem élt át. Az összehajló sziklafalak mélyén örökös árnyék borongott, és a víz sötéten csillogott. Nem emlékszem vidékre, amelynek aggasztóan titok teljes hangulata versenyezhetett volna az elingtáruló képpel. Ilyen lehetett a sötlet alvilági folyam, amelyet az inferno költője örökített meg zengő terzináiban. Minden percben vártam, mikor bukkan fel Káron komor csónakja, sápat és reszkető utasaival. A víz folyása egyre gyorsult, és a szél is megállt. Vitorláink pegyhütten lógtak le az árbóczrudakról. Kénytelenek voltunk az evezőköz nyúlni, és kitartóan elszánta nevezni. Minnyájunknak közös vágya volt, hogy végére érjünk már a sötét sziklaszorosnak. Sokszor úgy éreztem, hogy egy nagy, természet alkotta kriptában evezünk ismeretlen veszélyek felé. A szokatlan csend idegesített. Az amazonasz vidéke vízhangzott az erdő papagájainak rikácsolásától és a majmok artikulátlan kiabálásától, de itt ez a csend a sziklamederben kisérteties, természetellenes volt. Gomezre pillantottam. A bárka ormán gubbasztott, éppen leváltották az evező mellől, az íját szorongatta. Némi elégtételt éreztem a fiatal ember sápadt arca láttán. A rettenthetetlennek hit Gomez is kényelmetlenül érezte magát a szokatlan környezetben. Az indiánok egy kedvű arca leveztek, Száncsó de Vargas a kormányt kezelte. Látszólag ő volt köztünk a legnyugodtabb. A legközelebbi pillanatban azonban olyasmi történt, ami még őt is kizökkentette nyugalmából. A sötét sziklafaltól egy lebegő árnyék vált el, a víz színei ereszkedett, majd újra a magasba lendült, és a fejünk fölött tovasuhant. Az első pillanatban óriási keselyűnek néztem, de csak hamar meggyőzöttem tévedésemről. Denevér lebegett felettünk. De micsoda denevér? Kiterjesztett hátjaszerű szárnyait legalább harminc lábra becsültem. Repülő sárkány! kiáltotta Marinász borzadva. Csak lázas álmaimban láttam hasonló szörnyeteget. Félig emlős volt, félig madár. Hosszúkás feje a krokodilus megnyúlt koponyájára emlékeztetett, szájából kivillantak fehér erős fogai. Félelmetes repülő úgy csatogtak a magasban, mint az elszabadult vitorlák. Fernando Gomez hirtelen felkapta íját és villámgyorsan lőtt. Daniel vesző célját tévesztve surrant el a lebegő szörnyetek mellett. Gómez elhibázta a célt. Erre eddig még nem volt példa. Az óriási denevér még egy kört írt le fejünk fölött, aztán eltűnt valamelyik sziklahasadékban. – Mi volt ez? – kérdeztem rekedten. – Denevér vagy vámpír? – Talán a kulpurina volt – mondta az öreg indián. – Ha tréfás kedvében van, néha furcsa a ölt magára. Nagyon furcsát, mondta Gomez mély meggyőződéssel. Hasonló ször még nem került elém, mint a csak valami meséből repült volna ki a valóságba. Este felé fákat pillantottunk meg a folyó kanyarulatánál. A part még mindig meredek volt, de legalább kiköthettünk. Úgy határoztunk, hogy az éjszakát a szárazföldön töltjük. A fák és a növények lényegesen különböztek az Amazon vidék florájától. A liánok és léggyökerek teljesen hiányoztak. Helyettük sötét cserje a fatörzsek között. A fák szélű óriási levelei majdnem feketék voltak. A tapasztalt Sancho de Vargas is tanács talanul rázta a fejét. Nem tudom, hova ezt a különös vegetációt. A gyorsan leszakadó sötétséggel sűrű köt szállt fel a vízről. A ködben elmosódó fák sokat vesztettek jellegzetességükből, de annál félelmetesebbnek hatottak. Csak a tűz enyhítette némileg a barátságtalan környezetet. Leheveredtünk a pattogó tűz mellé, és elfogyasztottuk szerény vacsoránkat. Hamarosan elálmosodtam. Szendergésemből ilyet kiáltást diasztott fel. – Pumák jönnek! – Gomez is felfigyelt az elnyújtott a és felkapta ígyát. Mi is muskétáink után kapkodtunk. Az Amazon partjain sokszor hallottunk már hasonló koncertet. Az öreg indián közelebb húzódott a tűzhöz, de a fiatalabb most is mozdulatlanul állt, mintha őt nem érhetné semmiféle veszedelem. Az üvöltés most már közelebbről hallatszott. A hideg végig szaladt hátamon. Nem először hallottam a pumák dühös, reket morgását, de ez a panaszosan elnyújtott hang mégis egészen más volt. Kergetik a vadállatokat, mondta Száncsó. Akkor üvöltenek így. Alig hangzottak el barátom szavai, már is három nagy, kifejlett puma vágtatott ki a sűrűből. Gomez célba vette az egyiket, de nem lőtt. A pompás ragadozók ügyet sem vetettek ránk. Beugrottak a vízbe, és a túlsó part felé úztak. Valaki, vagy valami kergeti őket, csúgta Pablo Moreno ietten Nézd, ott. Ott, ott, ott mozog valami. A fák között óriási árny jelent meg, de a következő pillanatban már el is tűnt szemünk elő. Azt hittem volna, hogy csak felizgatott képzeletem tévesztett meg, ha nem hallom egy súlyos test zuhanását. Ágak recsegtek, mély, hörgőszuszogás hallatszott. Aztán elcsendesedett minden. Mi volt ez? Túlult ajkamra a kérdés. Senki sem válaszolt társai mozdulatlanul fegyverüket szorongatva álltak. A folyó felől hű szél közeledett. A fejünk fölé tornyosuló fák lombjaiban különös zúgást áltat, mintha szellemszárnyak suhogtak volna a végtelenbe vesző erdő fölött. Másnap folytattuk utunkat a folyón, amelynek a Rio Negro nevet adtuk. Az éjszakai kalandot azonban korán sem hevertük ki. Olyan valószínűtlen események forgatagába kerültünk, amelyek túlhaladták fantáziánkat. Minden ideg borzongott még most is az átélt izgalmaktól, és a jövőben csak újabb izgalmakra számíthattunk. A folyó partja egyes helyeken lankás volt, aztán megint sziklák következtek. Óriási sivár sziklafalak, amelyek sötéten és meredeken emelkedtek az ég felé. Túl a partokon pedig, mintha valami szeszélyes óriás haigálta volna szanaszét, gigázi sziklatömbök hevertek felé. A pusztulás földjén jártunk. Valami roppant vulkanikus erők működhettek ezen a vidéken. Egy-egy hegytömeg fantasztikus soktornyúvárosra vagy sziklavárra emlékeztetett. A fekete köcsipkék kék és gránitoszlopok élesen rajzolódtak ki a kék égboltozatra. Egészen hihetetlen, hogy itt a dzsungel közepén szikla hegyek legyenek, mondta Sancho de Vargas, de már annyi csodát láttunk, hogy semmi sem lephet meg többé. Később sokszor visszagondoltam barátom szavaira. Sancho akkor még nem sejthette, hogy igazi kalandjaink csak később kezdődnek. A vidék titok teljes fenyegető hangulata ólonsújjal nehezedett lelkünkre. Sokszor órákig nem beszéltünk egyetlen szót sem. És a legszörnyűbb, legelviselhetetlenebb az volt, hogy soha sehol egyetlen emberi lényt sem láttunk. Mintha rajtunk kívül megszűnt volna az emberi faj, és csak kísértetek laknák ezt a sivár szikla rengeteget. A túlfeszített várakozás kezdett már bennünket megviselni, pedig mindannyian éreztük, hogy egyre közelebb és közelebb jutunk célunkhoz, de mégsem tudtuk elképzelni, hogy a fekete sziklák labirintusában mikor fogjuk azt az utat megtalálni, amely Eldorádóba vezet. Valami homályos, tudatalatti elképzelés derengetben nem bennem az ismeretlen birodalomról. Valahogy úgy képzeltem, hogy eldorádó, csodálatos földben fekszik, amelyet minden oldalról magas szikla falak vesznek körül. Mi várhat ránk az ismeretlen birodalomban? Vetettem fel magamban százszor is a kérdést. Sokszor úgy éreztem, hogy őrültség tovább mennünk, és hogy mindenképpen vissza kellene fordulnunk. És mégis. Ha társaim visszafordultak volna, nem hiszem, hogy követtem volna példájukat. Égetett a vágy, hogy végre eljussak álmaim földjére, és sejtésem egyre határozottabb alakot öltött az ismeretlen birodalomról. Sokszor szinte magam előtt láttam a napfényben úszó völgyet, a csodálatos palotákat, a zöld ligeteket, és ládiszt. A folyó azonban nem akart véget érni. Mióta utaztunk már fölfelé a folyón? Hányszor fordult meg fölöttünk a hold? Nem számoltuk. Kitörődött ezzel. Kanyarulat, kanyarulatot követett, és mindig újabb és újabb sziklahegyek zárták le a kilátást. A hegyek magasságát 600 lábra becsültem, de lehet, hogy sokkal magasabbak voltak. Szerencsére kedvező szelünk volt, és így aránylag eléggé gyorsan haladtunk. Már alkonyodott, amikor Gómez, aki a bárka órában ült, egyszerre felkiáltott: Ha jó van előttünk! Azt itt félrebeszél, de aztán magam is láttam, ahogy az alkonyodó égboltozatra feketén rajzolódtak ki a magas árbócok. Igazi kísértett hajó volt. Éppen csak az elmúlt tüzek hiányoztak az árbócok csúcsairól, hogy a bajósatuk kép teljes legyen. Az életnek semmi nyomát nem láttuk a hajón. A vitorlák pehüttten, szakadozottan lógtak le az árbócokról. Különös érzés kerített bennünket hatalmába, miközben bárkánk a néma vitorlás mellési múlt. Én léptem át elsőnek a néma vitorlás fedézetére. A mohos deszkák megroppantak lépteim alatt. Nyírkos, rothadó kötélcsomóba akadt bele a lábam. Társaim tanástalanul álltak mellettem. Még sejtelmünk sem volt arról, hogy a hajó hogyan kerülhetett ide az Amazon aránylag kis mellékfolyójára de minnyáján éreztük, hogy egy régi tragédia színhelyén járunk. A szélben megmeglebbenő vitorlafoszlányok gyászos lobogása, a kórhadó deszkák retcsenő nyüszögése és a düledező parancsnoki híd régi titkokról mesélt. A regék és legendák közös atmoszférájába kerültünk, ahonnan, legalábbis úgy éreztem, nincs menekülés. Bermetten álltunk és néztük a komor hajót. Gomez néhány tétóval lépést tett a parancsnoki híd felé, de fél úton megállt. Mozdulatlan test feküdt a lába előtt, félig elrejtve a rothadó kötélcsomók között. Szörnyű látvány volt. Sisakos, páncélos hevert előttünk, de arcán nem volt hús, és csontkeze rozsdás kardmarkolatát szorongatta. Úgy feküdt ott, mintha hirtelen érte volna a halál. Néhány nyire tőle egy másik hevert. Mi történt itt? kérdezte gomezreketten ketten. Nem kapott választ, csak a szél dúdult a monotondalát a foszladozó vitorlák között. Egy-egy lelógó kötél megrándult, majd ismét megmerevedett. Kórhadó lépcső vezetett fel a parancsnoki hídra. Két lépcsőfok is letört a lábom alatt, amíg feljutottam az emelvényre. Itt is egy csontvász hevert rozsdás páncél ruhában. Vértjéből nyilvessző állt ki. Kezem ösztönös mozdulattal nyúlt a nyilvessző után. Érintésemre a nyilvessző szétmálott, és csak kevéske por maradt utána a rozsdás vérem. A páncél ismerős volt, a sisak is. Közelebb hajoltam ahhoz a szánalmas csonthalomhoz, amely egykor ember és vitéz katona volt, és borzongva bámultam a sárga koponya üres szemgödrébe. Hirtelen villámként cikázott át az agyamon a felismerés rémülete. Francesco Dorellana A koponyára képzeltem a húst, az egyenes büszke orrot és a kisér női a Tudtam, hogy nem tévedek. A páncél Dorellana tulajdona volt. Most már megismertem kígyókkal díszített kardját is. Ideje sem lehetett kirántani a pengét a hüvejéből, amikor hajóját megtámadták. Most már magam előtt láttam mindazt, ami történt. Dorellán a hajója éppen kiköthetett, amikor indiánok támadták meg a spanyolokat. Nyilzápor hullott a fedélzetre. Akik elkerülték a halálhozó nyilvesszőt, azokkal a benszülöttek dárdái és harci bárgyai végeztek. Megrendülve álltam Francesco Dorellán a teteme mellett. Ez volt át a vége annak a férfiúnak, aki cserben hagyta társait, hogy az arany hívását kövesse. Az ismeretlen ország kapujában érte utol a halált, amikor talán közelebb volt a céljához, mint sem gondolta volna. Szomorú és lehangoló látvány volt a páncélos vitéz, amint széttárt karral hevert a korhat gerendákon, és üres szemgödrével a fekete sziklák fölött borongó felhőket bámulta. A hajó belsejében még sok csontvázat találtunk, és helyzetük csak megerősítette feltevésemet, hogy a hajót váratlanul rohanták meg az indiánok. Két csontváz a hajó mélyébe vezető lépcsőn feküdt. A feltört raktárak elkeseredett harcnyomait mutatták. A támadók teljesen kifosztották a vitorlást, és minden értékesebb tárgyat elvittek magukkal. Nem tagadom, szörnyű estét éltünk át a vitorláson, amelyet társaim joggal kísértett hajónak neveztek. Sietve hagytuk el a pusztulás és enyészet helyét, hogy bárkánk fedélzetén megtanácskozzuk a teendőket. Elhatároztuk, hogy illő tisztességet adunk azoknak a merész férfiaknak, akik az arany bűvöletében behatoltak az amazonas legrejtettebb vidékeire is, hogy felkeressék Eldorádót. Nem az én dolgom bírálatot mondani Francesco Dorellánáról. Igaz, hogy ellenségesen váltunk el egymástól, de halála mélyen megrendítette. Társaimmal szemben elkövetett bűneiért bizonyára már ítélt fölötte az örök bíró. A temetés azonban a mi feladatunk volt, és mi igyekeztünk is ennek a feladatnak becsületesen megfelelni. Elhatároztuk, hogy felgyújtjuk a hajót. Szebb temetést igazán nem kívánhattak maguknak a hajó néma utasai, mint amilyet mi rendeztünk nekik. Sokszor hallottam, hogy a régi vikingek halott vezéreiket vitorláson ravatolozták fel. A hajót útnak indították a végtelen tenger felé, de előzőleg felgyújtották. Az égő hajó dagadozó vitorlákkal repült a megsemmisülés felé. Ugyanezt a módszert alkalmaztuk mi is. A rozogó hajót felgyújtottuk, és aztán elszabadítottuk a parttól. A korhadó fa pattogott a tűzben, és a lángok elborították az egész hajót. Sistergő lángkígyók kúztak fel az árbócokra, és a magasban öltögették egymásra nyelvüket. Félelmetes és gyönyörű látvány volt az égő vitorlás, amint a folyósodrában a komor sziklafalak között lefelé úszott. Már teljesen beesteledett, és ez a körülmény csak fokozta a látvány meseszerűségét. Lobogó fákja a sötét vizen. Így jellemezhetném legjobban a távolodó hajót. Tűzes pernyesz szállott a levegőben, és a láng néha olyan magasra csapott, hogy a legmagasabb árbos csúcsát is elérte. Francesco Dorellana, mondtam, megindultam. A vitorlás most már a folyó közepén úszott, ahol legerősebb volt az ár. Még egy ideig láttuk a kísérteti estüzet, de azután eltűnt a folyó kanyarulatánál. Csak a tűz-vízfény evöröslött még sokáig az ég kárpittyán.